Дні далі минають, діти ростуть, Марія журиться і вичікує Корнія. Де ж подівся Гнат? Через кілька днів не стало Гната, пішов з дому і не повернувся. Дивна людина, думає Марія той Гнат. Ні-ні, може той дійсно не він. Нащо б клястися, робити такий страшний гріх? Ох, і любив він. Дума догняє думу. Пішла до ворожки. А та дала зілля і казала пити. Марія перестала думати за корнія, дума загната. Напилася зілля і, здається, полегшало. Що він їй зробив? Хотіла не раз ти шукати його, але ж де він? Зима, великий піст, смуток. Марія йде до монастиря і молиться. Чинці, як і завжди, виходять на середину церкви і світи тихий співають. Марія клячить, шепче молитви, і зненацька цей кривий чернець. «Гнат? Це Гнат?» зиркнув і подивився на неї. Немає часу, одвернувся і святого блаженного Ісусе Христе. «Боже милостивий, будь мені грішний, б'є себе у груди Марія. Боже, дай спокою моїй душі!» Прийшов корній на Великдень. Марія була на плащаниці, Вернулася, і кого бачить? Боже, Корнію, ти! Марія плаче і сміється, тепер для неї приходить справжнє свято. А він випростався, поправився, приніс усім гостинці, Марії шовку на спідницю. Але куди таку павутину візьмеш? Одягнеш, і все буде видно. Ще люди засміють, хай вже на смерть сховає. А Корній перш усього оглянув господарку. Не є скрізь до ладу, але що ж вона сама могла зробити? Конята ледь ходять, попечений мало не здох, і невідомо, чи що з нього буде, бо рана не хоче гоїтися. «А хто, по-твоєму, Марії, те зробив?» – питає Корній. «Бог його святий знає. Ніхто не може сказати. Ех, коли б він знав, чия-то робота! Він би з ним розквитався по-своєму. Але як його довідається?» Вечорами повно людей. Корній оповідає про війну, революцію. Цар маніфеста видав, і нібито вся земля має прийти бідному народові. «О, це справедливо!» – гуторили дядьки. «Так і треба! Земля всім! Хто працює на ній, дай тому! Не працює геть! Не заважай, не займай місця! Земля праці і поту вимагає!» Великдень став дійсно святом Марії. Вийшла з Корнієм і дітьми до церкви. Дзвонить-дзвонять, сміється небо і земля. Корній добре одягнутий, діти також. Марія теж не згірше. Йдуть гордо, а з усіх боків. Христос воскрес Корнію з приїздом. У воскрес, дякую. А як же там гапонець дістав? Та де там? Наші дістали. Наші? Дивись. Туди його матері таке мале, а таке задиркувате. А чому ж не насипали? Зміна, генерали плохі. Ото то воно. А де ж був цар? За чим дивився? Що цар? Цар за всіма не догляне. Оно то, звісно, чвиркає крізь зуби дядько. Ото Різун його матері коли б мене туди дав, усіх перевішав би. Люди, кров, лють, а вони зміну роблять. І це такі порядки в нашій Росії? Корній стоїть в гурті дядьків, вищий за всіх, і оповідає. Каже про землю, царського маніфеста, оповідає про манджурію китайців, що говорять зовсім не так, як у нас, і до того носять косу, як жінки. Дядьки регочуть, виходить пустяшний народ. Де ж видано, щоб чесний чоловік бабську моду заводив? Видно зразу, пуй тільки. Минуло свято, і Корній одразу в поле.